اتيه به له چې دا بسونګیو شي قران مجید داغه ذکر وکړه چې علاقه یې کړو انتف شلا چې کمزوري وو کی بوز دیږي والله وليهما الله د دې دوستو د دې مددگارو الله اږي بچتل دا خپل او ثابت قدم پاتې شوکا او بسره ذکر کوي چې دا یادونه نازل شنو مونږ ډېر خوشاله دا نه نازل شوی نه مونږ ډیر خپو پریشان او ډی وردا مو چیرې مونږ هم په دا لړل کې وې نو را سر سره خپل ولایت ذکر کړي و والله ولیهما چلا دوست مددگار او ناصر دي يو بدا پره نسبت کنه هغه کمزوري هغه اراده پاتې شو ود دې خبرې لري یا سر پیداش چلا داغي داتګيري وکړه او هغه تر اندازو وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص باللبن باء اعتماد ديو كي مؤمنان الاعتماد على الله بانكه بحاره موقع كي او خصوصا بدايه موقع كي جحالات داسيد الجهاد ولقد نصركم الله او يقين ان امداد كروت اوصل الله ب بدرين ب بدر كي وانتم اذل بدر کې او تاسو ډېر کموي کمزوري وای زکه هو اسلام له به جنگ وکړ بالکل ناشنا خبره نه الله تاسو امداد وکړو او څه ته موکو چه ويا ته انت قتل کړل او یا مو لقيك کړل د دینا سوا امداد بل څه کی دي تاسو سره چته تا سوچ ته غزا علی مان راټینګول دا هو الله امداد کېدل فتق الله لعلکم تشکرون وسویږي دا لاله دغه بارته تاسو ته بيدارشې شکریہ درکره شي اے تابعدار گرکره شي در درکره شي موقعه، موقوې چرمونکو لک کسانی او درې سو او ديارنس دبادار موقایا دی او بل طرف ته اوبه ورن و اسلو وسلامځیاتی له زرتن لري او مو مقابله کړې ورو نبی اللہ علیہ وسلم مؤمنان تاوی تسلی والا ورکلا اذ تقولو یاد کا چویتا للمؤمنین مؤمنان تا علن یکفیکم آیا پورا بنش اصطاوصو دفارا کافی بنش اصطاوصو دفارا ان یمیددکم ربکم چمدادو کتاو صر رب اصطاوصو بثلاثت آلاف من الملائکہ پدری و ذرو ملائکو صر منزلین نازلی دنکی منظرین څه د باندې نه پیدا پېنا ځلېږي ورآځي تاسو انده چوکي نه دا بدله کا فینشي مسلمانانو سره فکر وکنه چیرې مونږه وګوره مونږه قام یو هغه ډیر دي دا به څنګه چلی خامخازه انتدارآزي قرض یو مسلمان دورا نظر کیاس بابت کنه وګوري نو قران د هغه تصلی ده دې ځای کې مختلف تعدادونه ذکر کې دا غي بارے کې سورته انفال کې ویلې دي چلاو د وسطا سندادو کوم وزر ملائکه سره نو ال ته کې چې د زوره ذکر یې دی نو دیوجه چې مسلمانانو داوي کنه چې کافر زوره پوری دی ان موږ قاميو نل لا جواب راولې کو چې په کار مکه وي بشارت راولې کو وزد له زوره در لېګه بس نیاه دا طاولش او دین کله جما مننه نو کته له نا مشرکان وتر خپل ځان پدری عمره کارس اووم درې عمره بیا نو کې خدا په دوم رخ کار کلو خو د دې پدری عمره نو درې عمره جو نو قران مجید داګه ذکر وکړي درې ځار ملائک چې دې په دېمره د دې درې را لګاږي او ورسته دې په یادو نو پاره کې حکمدارې چې چا ویلو شدې مشرکان الله یو وطن دې اگر را روان دي سړی لوي لخر دي وسره ډېر ور دی نو کاغه را دا لبا عجیب کار جوړ شي نو پاګه موقع کې الله رب العزت ويته پنز زرم ملائکه আলাইকুম تاسو په فکر من کې غهنه نو تا مؤمنانو ته دا خبره کوله چې کافي بنه شي چې امداږي تاسو سره راستاسو پدريو زارو د ملائکونو منسلين بلا او کافی بشی این تصغیرو صبر صبرو کو اصابت قدم پاتشوه و تتقو او زانم بچ کو دو پیغمبر د حکم دن منلونا خلاف ورزه کولونا ادغشن تی تقوه و خلصگاری دوم اختیار کلد الله یارا و یعتوکم او راشتازتا من فورهم راشتا او سادا کافر و من فورهم وَقْبَلَا غُوْسَكِ او مانا دار هادا بده موقع او بل من فورهم راشيدي زر فوراً ناسا با هادا بده موقع وُس کچردی زر واپس کی گئی او بیار حضی یوم دید کم ربو کم امداد بو کی تاؤسر ربستاسو بخمسة آلاف و پنزو زرو من الملائکت دملائکونا مصوویمین جسو عربوی پنشاندار اسنو مصوومین یا بل هغه خپل نه خوندای بل راخه آیید چې په کوم اصول باندې سواری داغه باندې شاندارۍ د تاندو کې سپین سپین داونه هغه نه خيخه دا د مضبوط اس نه خره نو ملائک په بدی با حساب باندې راځي مصوومین نشاندار به نه جنگ د پاره بالکل تیاری یو پور دې کی خاص مانور دې کی نو دا حکم جو قرآن و مجید و مسلمان هم ترولیگو بشارتو نوز دیکی شوی و کمیوشویو قوال داری چاگزر ملائک راگلیو جانگی دلیو او دا حکم چو دا پینزو دارو دا نو دار آغی دار آتلوس را دا معلقو چا کدیر آزو اپاسو نو اللہ بستا سینداجو کی نو آغی و اپاس او پنزه ویژه کو ویل کې خاص حکمت ده چې د لخر د مسلمانانو په پنزه حصے نو د هر حصے سره به زر زر ملایکی حفاظت کې خان یو علیکم کافیده وده الله دې بشارت د مسلمانانو ته تسلی ده پاره ده سيوي و ما جعلہ الله نو دغه دا خبره دا بشارت او دا دېری چستا او سامله کرزي نږدې ورزولې د اکبر الله الا بشرا عليكم مگر زهري تاسو لپاره چستا زړه به مطمئن شي او ماشاله شي ولاتكم ان قلوبكم به اچو مطمئن شي زړه نسته او پدي باندې نلاده در په نچ سوبر بداده مو کو کې خبر رازي نږدې زور د اطمینان سبب ګرځي ها نو د هغه دی تفصیل لپاره وې او اذا تضللنا بين جمو قوانو ن الله یقینن چې د ملائکه علی کې د دینه سیوا به نور را کې خو بشرا ایز کوی ته تاسو به خوشاله شئ روم به مطمئن شئ کین الله ربو ایز دازم کول شئ چې په خپل قدرت سره دا کافر تباه برباد کی او تاسو به مو نه کړی کار په خپل قدرت یو یا دا وکې چې ملائک راول کې ستاړوجت دی د په ملائق بندې دي و ختمې کې او یا چې کویو ملک رالیږې نا ټول ل کا دی ک چا په باندې دنیا اوجهول شي د ې دي خو بس دا الله رب عده ته خپلی دي مسلمانانو سره یقین له جوړې چې واورې زما حمتتونو زما د لالو نویت مینان پا دیسر حضرت آراتو ومن نصرو او نده امداد نده فتح و غلب و الا من عیند اللہ العزیز الحکیم مگر دارپد اللہ نا زور ور حکمتنوالا فتح جدا قدر اللہ دارپد اپا کثرت بانده نده چطویر بس دیر شن جسو مرا دیری گی ندومرا اسر پیدا کی گی تم پیدا کی گی ار دی نور پا پوردی مو بچ کی گو بیاچتا کی فتح دا اللہر طرفنا لیا قطعا طرفا من الذین کفروا دین پاریدہ بشارت رولی گتاو صحبت قدم شد جہاد اوشی یادا مقیز کا جورک را چپری کی حلاک کی یو دل داغی کسامنا چکافر دی طرفان داغی نیو حصہ یو دل اگا لولوی سرداران و زارو مشرکان چگا ختم کی و لالی کی میدان جنگ کی گا لیا قطعا نا ایګه سره نه چې او یک به تاهم یاره سوګی دی او یک به تاهم کو بیتو او یا ذلیل <سؤال> او سوګی دی لره قلبو خايبين پس او بغیر دي دينا مرادا او محروم خايبين چاته ماحروم تا نا نو no, واپس بشي ورصاباي اغه خپل مراد چرته دي سدي اغه به ورنش به نيلم واپس شي قايبين لا يسلك من الامر او نيستري ساده پر د پېسلې اختیار اختيار <تصفح> <تصفح> پیغمبر ته وي پايات کې خو د شرک په تصرف چګره چا اختیار نيست د پیغمبر اختیار نيست نو د یو ولي بس دومره اختيار شي ځکه هلک کم نسبتونه کوي کنه که موږ چه جوړی کړی دا د رغدي دا پیغمبر اختیار نشته زګبغه به نه پوي کی تاسو رپ نشته دا موقا د خود او د مسلمانانو ډیر لوی تعداد هغه شهیدان شو لاشن پراتو تتر وتر پدې کې دا سید شهدا د نبی علی صلواۃ و سلام پر حمزه رضی الله عنه داغه پروتو ا مسلمان شوی و ا شندیو خو دا وګنته پریکل تر دې پوره جه سینې ول اسلو له وا زړې ول رسته او زیګر اداګو سوپيان دبر پاګي وی چکم لګولیو کنه سخت مو قوا دوران کې وګورا چې مشرکان ډیر زیات ظلمونه وګړو با مسلمانانو باندې د حد ناقه نو په دې کې نبی علیه صلاتو و سلام هم زخمی شو دا تفصیل بلحات کې به وایو ان او زخمی شو مخيه زخمی شو چې د خود اوس پنیا را ټوپه چې دا دې کله شو دې مخ کې دې په ځای ښه او غخ مبارک شي شو دا مخ ته دعا اخونه برا دوه کټه چې کوم دی ثناء یا اولیا و ثنایا سفلا نو پلان له واخونو کې ثنایا سفلا کې د اخر طرف ته واخې شئ شو سخته موقع نور بدنم زې په دې ویني نبی له سلام راپرهوت به هوشه پیراغلا او کله چې هوشه راغی نبی ته هم دستي چدا کومه شंका میا شي چخپل پیغمبر سره دا چلوکو او دی د الله دین درابل کیف ایو فلی حکام فلو هاذا بنبیهم فلو بنبیهم هاذا او هو یدعو دا قومه څنګه بیا ورشي پیغمبر سره دازل مکو اغا دی رابل دین تا خپل رب ته رابل بل خالق ته رابل دوی وسنکه بیا سخت موقا نبی له سلام اراده کولا چبه دعایو کې په با باز خلکو باندې اوږي هلاک شو نو مونکي بدلې شي والله رب العزت داسې نو منزور زکه شان د نبی دی روچتي نو هو کوم راغې لیسلکم من الامر شیون چې تاسو غوړې اختیار نشته چې تاسو بدهایو کې او زکه چې تاسو تاکم کار نو تب هغه کې دعوت دې تبلیغ دی او جهاد دی تب جهاد کې تبا دعوت که بیان بکه تبا بدعای نکه دا اللہ پیسه لیر نشکا دی دا لیر خونده چه دقا خلق دا چه تیز اخ مکرده تا دا دکلیف رسول دی سباستا پخبو کر غلیگی و ایمان تراشی او بیاد اسلام پا خم و جاهدین و گرزی دا سگرانه خونده دا نو موشان تیوشو اگا خلقو اللہ رب العزت دین تراوستل او دین اسلام پا خم مجاهدین و له بیا jihad ekol gaya hoga نو کتب دعایو کې هو کار به خراب شي نه استقامت درته صبر کې صبر استقامت کې خلق به تا تکلیف راسي اته به بیان کې تا به بغټ وله تا به بټور راالي اته به دین کار کې لیسلک من الامر شی ده اختیار تا بل رد داغ خلق پاکدار چوي چې بس دې ډیر لوي تا کټنه ادي جوغوا لري دچا سره نه لګي دښمنانو یا تباکو نش اذستان بچکولش نو قرانه وي لا زلك من الامر شيون ستا خو وردا اختیار نش ته دا خو خلق بل بل څه جوړ کړی قرانه کتلینه دي یاره دې پیغمبر دا اختیار نشته بل څه دا غنه وڅښت قره اوغه لوی ځوان شیخ عبد القادر او پیراني پیر جوخه خلا کوی داغه خپل کتاب کداري چې څوک وردا الله پو تصاریف او که زمما څخه داخله اختیار نشتا هي زم نشم ګول نه بېړیستې شما نور پهن بوځره تر څول شم خپل وې د زم دای اختیارات او تصاریف بالکل نشتا زبانه خپل غبره خدا قدر اور سره خپل ځان خپل وې کنه نو دا تسلیوا چستا ګور د اختیار نشتا ها او یتوب علیهم یا الله محراب انو کې دی باندي او یعذبهم یا بعذاب ورکی دی للا فا انہم ظالمون فس یقنا دی ظالمان دی امستحق دی دی عذاب و دا دا اللہ اختیار دیشی اگر سکوی نمخینا خبر شروع لیاقتا طرفا شیخ و حلاک کی او یک بتاهم یا زلیل و رسا کی او یتوبا علیهم یا پی مهربانیو کی او یعذبهم یا علذاب ورکی دا طول کارون دا اللہ دی نمانس کی ویلیسا لکا من العمر شیون چ وره ستا پهکې اختیار نهشته دا کارونه د الله د خ ټول می کې دا و چګورې خی کوه چېڅوک دا و چر د پیغمبر اختیار په کې او حاکات به د قرآ د حاد د تاریخ کورې د خلک چې وللی د پیغمبر نو چت دی چې هغه د سحاب نو ډیرر کم در راجه وال دی کارمره ولشي نه پیغمبر د پاسو راول بلکې دیت درجه د رسول. نماز کې دا ویلایسه لکه مې نه لمر شاون تاسو دا غواړئ اختیار نشته چې الله حکم کارونه نه باغې کړی اختیار نشي کولی وللله ما فی السماوات و ما فی الارض او خاصه الذی یصبح عثمان نوکی دی او د چې په زما کوکی یغفر لمن یشاء کې جاده جوغالی و یعذب من یشاء عذاب ور کې والله غفور الرحیم الله بهونه رحموالده مضمون اموزو د جهاد شورا ده نو گرم یعنس که منع که در صد نه اجیبه قرآن و مجید ده اجیبه ترتیبیه ده خواه در کمال ندرک ده در بلاغت ندرک ده گرم یعنس که در صد ذکر که چه صد مکوه؟ یاو منع ثبت مخ که سر داده چه کلی او سر صد کی او حرام کری نو یاو دا خبره ده چه پده که در طاعت اغا توفیق و جذبه که میگی او په تا هغه ته راتللو نه لوي ته عادت لري jihad چې سودي او څليو خور نه حنا نه کول نه دې به jihad نشي کولې ولي دغه باغ جذبه جرعته ناله محبته ختم بش کم بش نو د دې او جماعه کې د سودنه چې څلګوره او دویم چې او یو بنده بلل مال ورکی دې د فارشیر د دی, دی, دی وخت ضرورت ته کلمه ده چې دا به پوره کی نو چې کلی یو انسان دمرشي چې هغه مال ورکی چاله قرص او هغه سړي به څه نه سره هغه وخت سره نو دی وی چې ځخ په مال غوماله بغیر راکئ او د په کې د مفتو کاروشو ضرورت پوره شو, شو او کله چې دا غه ته نو یو ځخلم کړه حسد په واخلي نو یو کله چې په یو انسان کې دمره هم دردې پاتې نه شي څ دې بل چا سره هغه معمولي خېګړه هغه هم به د موآوازي او به د پیسو د سود نه کوي ندیبه جهاد سو کړي بخپر ځان څخه قربان کړي اده په مال ز قربان کړي الله په دین باندې ایته هم په کر کار دی نو کونه ان منه وګړه چې سود غره مګو او بل منا سبا ذکر کړي مفسر ابو حيان صاحب د بحر جمعخه قران منه وګلان چې هو د نسوارو سره دوستي او تعلقات مو ان چونګه د مسلمانانو غازی سره پورا لیندېنو قرض به ته نو کدا غېنه کولې نو ګرانې با او هغه دجو يهوديان او پوسود باندې به خلقله مال نور کوله او فاسترینو بیره څنګه چې د دیو یا دې وخت نه لګ او صلی الله و علیه ادا څنګه ارتن یان دې وخت کې قرض پېته کاله این دوه کوم ورکول خلق کولرا بنیاګانو نو پاره کې داسه خبره وا چې هغه سد در سد د سد د پاسه به ډبل سد غست هه نه بده مرډې نه دو, دو چې ایندوان پکې لولې لندار لو لو ګرځېدل هه جې دادو نه جوړ کړو ابو را اندلامات ام مسلمانان برواز دروازه خرابېدل د سد دلان دي سفر اسمنو کې ګیرو څنګه کې به یو خیراتو کونو باس هغه کارز به بیا ټوله مرنه خلاسه مغلب طریقہ بهونکو او سودنه په پداګي بیا خطر نوې چې قران منه وګړو د سودنه ځکه چې دا نه اکاراس پری مسلمانان او دې په حرمت باندې پوه شي چې دا حرام څه ده نو دغه يهوديان نه به انا زره مالي کې تعلقات وب سرقته او کولیش بریکولیش نو زکه قران منه کیخه یا ايها الذين امنوا ايمانوا له لا تاكلوا الربا مخره سودو ادع مف ضعف دچن پدچن تارا دچند موضعف دچن کله شوي سود مرکب چورته وي د دې مطلب داري چ سود مرکب وي او پدې کې غناکار سود شه غا سود مرکب دي او سود در سود دي دا کوي اډر نارکار د اډر سنی او دیو قبیح دي اځه کو هر سود ګنار او حرام نه مطلق سود و مثال ریاست لريکه و سړی جمعات کې کنزل کوي کنه اته ته چا لیک جمعات کې کانزل مکو دې مطلب دا نه دي چې ګنې کا بار کینو خیر دي هونه اداکار ګناله نو په جمعات کې په طریقه ولا سره نه راو وغناله نو از هم مطلب قصد منه حرام دي خو بیا صد دروست شي ګوره بثو طریقو قرآن ملي کوي ها يو يا ذکر کړه لا تاكلوا مخره ما شاء الله وي مخره نو فوش کانت نقصان دي نو مسلمان لو پوش نه به فریوا دیم وتک الله وایره دا الله نه دا الله نه راوک دا غل عذاب نه وایره ته په عمل ته وګوره چیرې دا ها زرو پهنا سمره شو وڅ په وچا ته باندې ته وګوره ولې دا الله یا او درې دالګم دغلی هوون له بارا ته کامیاب شه کامیاب دي کېره شه ځان بچی د قالو رحم واتقوا النار هو یری دا ورنا د جهنم دورنا ځان بچکه الذي عدت للكافرين اغه اور چتهار کلو شوی دا پال کافرانو نو قران مجید به زما خبره چې ګنا نه پاک شي و دې دا وګوره چور نو تولې دا عمل کوي داکه د دنیا په یو کار کې قادر رسول ملګری ته راتللو استاد عمل ونی که زه تا په کې هغه زه تلل شو چې کافر له جوړلې سپغم واعذو الله تعوذو کې د الله قرانونه باندې سوتندان بچي ور رسول احادیث د پیغمبر دی سنت د پیغمبر دی هغه ته وره بل یوز ذکر کولو واعذو الله ور رسول تعوذو کې د الله د پیغمبر حکم منل د الله پیغمبر او پیغمبر, پیغمبر حکم منل دا یو شیری اری د پیغمبر حکم منو دا څه شو چې دا الله حکم منو ولي پیغمبر خدا زان نه چاته حکم نه کوي دا الله حکم برداوري کړه نو ګور داسنه او خلق او حققان جو ته بيو کوه غیرو جدا قوم شرک دي چې پیغمبر د الله زره شریک او حکم منل شرک اطاعات بیتوی؟ نا اگو شرک اگر چطر شیطان خبر اومنه پیغمبر خطاعت رضان نلوی وما یمتقوانی لحوا دیکھو بطاعت اگا خبر کی جللا ارتوی دی نو قرآن دی نو کتر من یطعی الرسول <سؤال> فقد اطعو الله چطر پیغمبر خبر دی اومنه لا اگو اللہ خبر دی اومنه لا دیکھو بیعینهی دا اللہ تابداری دا اطاعات دی دیکھو شرک سرازی داس بیوکوب خلق دی دی مطلب د چ هر خپل چکم شرک دی او وړاندې غینه منه را کړل نو دا غینه د خلق نظر لري یا غو ثابتين نو به ځای خبر رو بس حکم منه د الله د نه بار چ تاسو باندې رحم وکړي شي او بل وسارعو تلوارو کې الامه غفرت من ربکم بخانه دار در طرف دراسته سنا وجننت اغه جنتا ارض و جنت استناوات والارض چپلوالد اغه اسمانونه د زمکو زمکه اسمان رکنا اسم فس تا وګړه کړه دمروغه د اغه پلنواله د جنته نور چې اوګدواله به سمره پس هغه لا تعلم نه باګه لا پويګه د انسان چې سمره د ذهن وسعتو دغه اسمان نو زمکو نو کولای نه غځکرې دغه جنته لانی نه او ګډه مې دا هرقل جو بادشاہ محمد عليه السلام تعالی ګلو چې تمنګه دا جا جنت تعالی باندې ادین اسلام د چ سبب درې جنت چې دسمه کې آسمان نه مخلاغې بلانې دي مدار دوځه چې غور به کم ځای جهنم دایره له سوال کړه خیال کې نبی عليه السلام او سبحان الله الله پاک دې دې تنه چکالا روز راجن غش پچته لاله شي سروز راجن اش پچته لاله شي دا والله وسعت الذي قدرته لي هغه زيول شي کرا <تصفح> مدانو هي چې ور بکم زے اور تیار دي او عدت هغه خپل زے تیار دي الله سره سو <تصفح> لكم يقلني ده غستاب ذهن کې وي اسمان او زمکه تاغه خبره چې سمره کائنات در دي نا خو نبی له سلام ویل چې سوال کوي جنت غوا له الفردوس غوا له خا الله الجنة الجنت فاسالوه الفردوس جدا لنا سوال کرے جنۃ الفردوس غوا له ولی فانه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر انهار الجنہ وسقفه عرش الرحمن ذکا دای دی جنت دا پټولو جنتونو کې هغه اوچت ځای دی او د ټول میاںز کېري پارغاز دی او د جنت ټول نهرونه هغه د دینه به و جوړ جاری دی دی ځای او د دې چات چې نه هغه الله عارف است اسو الرحمن نو ردی سوال کوي ښا نو دا خو به موږ سوال وکنه د انسان تیاری دی د چورې عمل خو استا او سوال او صال کروه جنت غوار الفردوسه او شایدو دیتا مانده که سارئوه چلعه مبخی او جنت تلدرکی پا عیدت چاہتیار کلشوی دی للمتقین دفارد مطقیانو پا یولو سطر اقو بنده بیانو که جو دا سود نزان بچکه یلکر دنیا پا مال دزان تعوانی خراب که خزان دی پر دوکا کے پوان شوی نزا خیلت اقا خواگا و مزید پر ارس دوکلو نن مسلمانان نابود اګه بو دي نو دا بوووی چې 700 سره نشتا چې موږ به سبا الله له سوجواب ورکو چې خامخا جهرن کلم کلا سود ورکی خلقلا اني به یې ورکی په با سود باندې کنه او مستقل او خرابتوی چې سما زمې نشته راډک سود دې داو پراکه ته ګناه دې کار سره خب سبې غواړم نو چې دمره پرې جرناتو کینو الله در رحم وکړي نمو تکهانو زه په ځکه کوي ال او خلق دی یول بیقوله فی الصراء چې لري خرج کوي په خوشاله کې وضر او بازاررون کوي په تکلیفونو کې سرا خوشالي ده په نوم خرج کوي مالهګي دره تکلیف ده په نوم مالهګي خرج کوي او کنو بصرین وی څل صد خور وب شانته بخیلان ندي صد خور خړې انتهایی بخیلی دغه چارچا زراغه معموله همدردی او متنشي کولې کنه نو د عقیق واشن د پیسې پوجاریان نه دي چې پیسې ته سر لگے او आवाज ته لگے توبه د پیسې پوجاریانو اندوانو او بل مسلمانانو کې بسد خوړین نو ندی په خوشاله کېوم لګې ابد تک لپ کېوم لګې والکا زمین الغيظ او قول کې وي غسيلرا دانے تا سو پیجنے. چا چاہتا. او دا نه وی چغسابنه غوسه یې خو خريبه او کنټرول به ساتي نووي له سلام تاسو کلر تاسو به حاضر پېژنې مې غوي چا مو خو حاضر راغچا او چې بل ته نه نيوي اوه خارړې او زه راوړې نووي له سلام وینا دغه باید دې نه نه حاضر دار چې غوسه ولړاله او کنټرول کړو دوساته او وی له ومن کظم غيظا چا چې غوسه وهو قادر على انفاذه ا دې په خپل قادر دا طاقت او قبو يو چې دا عمل کراويسته اعمالي کې انیا څه نکو څه کېږي کولې چې هغه لري خراب کړو و او څه پېسته خدای خوळा خبر وکړه نو ویلو چې کله قیامت چې دعاه الله على رؤوس الخلائق چې ټول مخلوق راځي الله بزر او بلي حتا يخيره من الحور ما شاء او كما قال النبي الرسول انه دلب اختيار ورك جستار الجنه كمي خوري باقي او كما قوري سبيشل وكاين واغلا استار سبيشل انام بولورك دغاشانوي ني وجاغو سواهلا على ذاقه تو نو اغلب الا ما فيه وج ما خنا بو تجي ما خنا دار الجنه تبوز مختلف حديثه باليركي چ هغه وروڼه چې غوسه درا مسلمان به غوسه خوري ها ویلو من کا من کا زمانہ غيبا وهو يقدر على انفذه مل الله جوفه امن او ایمان اغه رسول چې غوسه اخره او دي قادرو په دې چې استعمال کړي وي نو الله بده د سنا د امن او د ایمان نډک کی ها اوسه وداځو شي چې دیو کوونه نو توبه په متمنه زړه کې باندې امن او اطمینان راشي ولعافين عن الناس او ما في كون کي خلقتا تمامت کي الله او هر کې شراب راوليا خلق چې خلقتا ما في کولا نو ماته کې جنت تبه بوزل ما في كون کي خلقتا دایوې سه پټه انابي له سلام دا درې خبره ذکر کړل قسم به هوللو چګورا درې دا صدقه مال شریکه نه د تا ته تی خیرات کو صحیح خرج دته او کو دا شری نه کمیږي دا نه او چې سر ما به کې بلتا نو دا به خبره نه د ادمه ملامت یا بلکې الله د نور معزز څخه واکې او چې عجز یو کړ د الله لپاره نو الله به اوچت کی والله يحب المحصنين الله محبت کې محصنان وزرا عمل ګامل سره چې خپل عمل خیرست کین الله سره محبت کې مینک والذین اذا فعلوا فاحشة ذلهمك یو درجات دا متقینو دایمه ذکر کئ آغا خلقو کله چوکې به حیاې دا ذکر وکړو کی څنور ته پن او نقصانو کې گناو کې او ظالمو ان فظهم یا ظلم کې بخل زانو نه باندې ذکر الله پسغفر اولی ذنوب یادی الا الله پس بخن غاری ذکل گناونو و من یغفیر الذنوب الا الله اې څوک باخانه نه کیدونه ونه او نو سېوال الله نه باخانه څوک الله توبه ستر ذکر کوي چکه له وسرې د جرم او ګناوکه او دې په سېمه نه کی توبه و بس دګدارې د پاره بشريعي طریقه باندې د ګناو د باخلو طریقو کې اګه صدا ان استغفار وکي الله نو سوال او الله ته فریاد واجزیو کې سره لګي څنګه صلات التوبه وکړه نبی رسول هم خو له حدیث کې راځي نوبدي طريقا ان توبوا واسن الله يغفر لكم اذا قبلت سوبر گناہوں شباب کو ولا يصروا على ما فعلوا فهم ايش ولنكي باغا سوچڑی وهم علمون ادي پوئیگی اولائک جزاؤهم داخلقد بدلر دی مغفرۃ من ربهم دخلنا طرف دردین و جنات اجنۃ الذی تجری من تحتها الانہار جوئیگی بلان دراگی نینہ رونا خالدین فی آداب می شوی فاریک و نعمت اجر العاملین ډیر بهتره دی اجر د عمل کوم کو ترغیب د عمل صالحو ته چه عمل کوم کی دا اجر ډیر ښه استه اچونکې عمل نو هی وساجر عملو کې به ستر سو مخکې ذکر ولکادمین الویل او د شانته او د جہاد عمل د هجرت عمل د اخلاف عمل ادھین فاق قاد خلت من قبل <سؤال> اکم سنن یقینا تیر شویدی مخیصا سنا تریقی فسیرو فی الارضی پس اگو رئے پس گرد پس مکہ کی فسیرو اگرد پس مکہ کی فاندھرو پس اگو انجام د تغذيب کوونکو دا ترقیب ذکر کی قرآن شاق مخکنی قومونا تاریخ دا اگو رئے کنا چکل ایو قوم اپاغه همیشوار اختیار کی توبہ نو واباسي ها نغې سره الله سره تلکو آزاد ترانو واست خاله کې نکلو اکه کې هم نه راځنه ځو غره دی کنه سفاره وکي او ګوره دا خلکو نشاني او اوس کو سفر نشي کولې نو هغه اسباب چې تاسو ته راړه دیو پاګه تاریخ کته شه پخوانو خوانو قومونو ها ریکارډ شي دي نقام ګوره چې سره الله سره فسیرو پی لرد لتاسو گوری امیشوالی اونو که پلو غلطو بگونه اونو چچا کلو نری علاش او جرم داگیسو تکذیب دا پیغمبران هذا بیانو لنناسی دا قرآن بیان دی دا فارد قلق ومدن اهدایت دی ومرعضت اللی المتقین ووعز دی نسیحت دی دا فارد فرزگارانو یریدون کو متقیان داللان یریدون کی خلق نا قرآن بیان دی هدایت دی وعز دی چکم او حقیات تا تا ذکر کوي نا دی آئی برات نڈکتی او قرآن کی او قرآن کی او قرآن کی نور نشی گرده دی چکل او قرآن کی تافی کر او سو چکو دا سو لک جتا پر طول دنیا کی او دی دا سو حقیات بردتا ہوئی او او حقیات با فکیتاتا معلوم شی چه غبل ذاکنشتا نو دا غا احوال ذکر کلکن ناری دا تکلیف جو رو کنا چی او خوا د علاشنو ډیرونه لګېدلوی ډیر د علاشنو لګېدلوی هغه ابینه و ځخمیانو چې په ریادو نو او مسلمانان دغې نص مصبت هغه وخت کې خراب شي یو سخته مقاوله پرې حالو او دا غوړان کې د الله د طرف نه आवाज راځي ولا تهینو مكم زري کې گئے ولا تحزنو ام غم جن کې گئے وان تم الاعلى وانا اتعظ بغالبي ظاهر شکسته کمزوری تم ګوره کار تاسو بغالبي اين كونتم مؤمنين كه يداه مومنانو شيمان در کې نو غالب بتاسي نو کمزوريونه کې ګوره ولا دهینو وګوره دا څه موقوخه چړيرو خلق خدا سي اراده کوله چې رب ازو او مينس کې سوقوا سي تا ګر نجدا بس نه امن وایو خراب سو دلا وکي وایو سمره ز سخته موقا نو پدازه سخته موقه کې قران به شارات علي وليات اينو مکم زور کېږي په همته نشي هله نه بيلي اغه جن نشي ورته تاسو بغالبي کومؤمنان ييخه په شرط څه دي نو دي مومن بغالبي وچه دي مومني ظاهر کې بده تاكليف را دي شکاس ب جوړيږي او مستقل فتح اغباله د لور کې ايام تاسو کوم قرهون کې چې ورته زکه ما سلقام او ما قرهم مثلو پس یقین نن راسته دي لريبل قوم دا زخم بشاند دي قرح ویل شي زخم دا نو که تاسو دا زخم ورسي شو سره چې وادین شي ویلي among چې مؤمنان among چې الله دا زخم کېدل نو سوچو کینو تاسو قام نه اغي جنگي کې دا باطل لا او تاسو جنگی گئی دا حق دا پارا نو باطل خلق لگیا دی وزان راٹنگئی او حمت نبیلی او تاسو د حق پمرس تاکی جنگی گئی و حمایت کی او تاسو اللہ حمت بیلی. ولا تا ہمت بیلی حمت بیلی لی او که زخمی آده وی تاوستا تکلیب و زخم راستی دا ناقبل قمتو گورا کنا تاسو خداقی پنزاو یا کسان نا دام قتل کری او قیدیان کری اندی. اصحبت تکلیف و ترسولی نصو چوکه تاوزن برا تاوز ندرسی داره و تلکل ایام و ادار وزیدی نداولوها بین الناس ارو و را را مو دلراب و مئز خلقوکی و لیعلم اللہ الذین آمنو و جخکارک اللہ اوکسان چ مومنان دی و یتخذ ملکم شهداء و اخلی استاثنا ای مومنان و شهیدان سلال محبوب دی دا خور وزيدي مونږه اړو راړو کله وب تکلیف جوړ شي کله با راحت جوړ شي کله دک کله سوک دا خو د ژوند لپاره ټوله خبرې نو دا ویلو ها اړو راړو مونږ دا روزي په مینځه خلکو کې هغه تاسو تکلیف ورکه أغیلا او ټوله دې مونږ دا دل پتہ څه نو پدې تاسو کا پکیګې په پریشان کېګې ځنګ کې وګولین شوې شه ابي ابي دې نو جہاد کنه چې ویشل هرڅو بیا ویشل چې په جنت کې نه دې با خیال کاه کنه دا له الله قانون دی ولی علم الله او تقلید شرع دین د باره معلوم کې اخطار کې خلق او دا چې ته معلوم نهږي ته به معلوم کې نیک کار نو کار به کی او ګډوډي نو ځان لبی کی امتیاد به راو اگا خلق چه مومنان دی و اتخذ منکم شوهاده اگه مومنان جدا شو اللہ و تو استاث و نبز شوهاده اخلم شایدان بزرن اخلم راکوایا با نمونگ انکار کولی شو اللہ تا ستا مونگا باکه سوئی اختیار شتا که مسلمانانو بلکه با دیر خوش آلی گی شا اللہ توینو چه سوئی نبز موتا منظور ستا دی ستا مونگا سو اختیار دی مونگا ستا ایو اتاتا بدرزو اِنَّا ل نو بس چاگارا نسکا خو خلینا مون خدا اگو غلامانیو کویچ داکارو که نو دی پسی براز کویچ آگو که ناگی پسی بزو مون که خو مانی والله لا يحب الظالمین اللہ محبت نکی ظالمان و سرا یو مالا جو مشرکان دی ناگی خو نخوخی ای او آو بلخوا منافقان دی ناگی خو را دی مقین ارو تختی الله نو دا اللہ زکم دی خوخ نفاق د اګه خو کنهاری بناغلیونو شهدا به دی واستو مومنان می سره مومنان دغه نه زکه شهدا اخلي ولي يمحص الله الذين امنوا اج خالص كل الله غسان د مومنان دي ويمحق الكافرين اغه تم کي کافر مومنان خالص کړو يو دغه اونه پاکړو بل خارکو و او پاخو کاچا دې دي جدا کړو چې کوم منافقانو ز پخله باندې ایمان اجګو خالص مؤمنان پاتش نو بساری معلوم ګل خلکو ته جوګوراته دای دې په میدان کې ولړل لګه چغه سورې دې تر اوکراساره او زخمیان برادر یې لښونو برادر مؤمنان خو به ثابت قزمې پر ولړل لځنګي او ذکر کوي چون بہادر کا ام حسبتوم آیا ګمان کوي تاسو ائن تدخول الجنت اج تاسو باندې داخل شې جنت ته ولما یعلم الله والذین او تروزہ نذکار کرے اللہ اگر جسن جہاد منکم جہاد کل رستا ہونا مجاہدین دی و یعلم الصابرین قدم دی او کل کلڑی ولقد کنتم تمنون الموت دا قبل رنگ تشجیہ بہادری او یقینا ودا سو چارضم کولے دمار گو من قبل أن تلقوه مخدی دینا جداسو مقام اخشید فقدر ایدم وبسقن انتا سولل دا مارګ وانتم تمورون اتا صبره اګه صحابو ته وي چې بدر کې پاتشيو ناجي ډېر په جوش خروش کې اوه چمنګو جو راي ام دا نو قناه غيده ويخه چې تاسو غوړزو کوله چې موږ غوړزو ځنبه ان شهادت بهار درو نو زه به تاسو رستو کې کی غدمو کی کینا نه کی مخ کې مخ زور وکيخه نبي عليه السلام چې دشمن سره دا ملاقات اګه ما مخکېرو تماننه مکوئ ارجو مکو او چې کله را مقدر باندې رااله نو بیا بیا ساره نه کوئ بیا بالکل په بہادرۍ فرځانګيږی غه ندا تسلی شو او بہادری تحجیه صدان تیار کې اوس یې لريګه ما وما ما محمد الا رسول انليه محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم مگر رسول دالله یو پیغمبر دالله قد خلط من قبلی ها رسول دیکنن ترشوی دیمخ کردنه دیر پیغمبرانو ازا اماتا کچر دیمورش مرک براغی او قتل یادی شهید کروشو قتل کروشو انقلبتو مولا اعقابكم نتاسو با اولا پخلو پندو بانده کلش نبی علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ او ټول صفونه تیار کړل مورچه تیار کړل ام المؤمنانو بخل خپل ذبان کې نهول نو دا تعلیم ولا ورک چلاي وقاتلن احد حتى نمرهو بالقتال تر څو بر جامد د حکم لیکل نه تاسو وګوره حرکت نه کوي ا کتال مننه بخل ذی کېنه دیو تیار کړل صفونه برابر کړل نبي یو دارا نو حد بغر کې یو دارا گاډه وا <تصفح> نو خاطر او جره تمشریکان په دې غاره راو نړۍ نو لګي نبی عليه الصلاه والسلام او پاګې کې 50 تن کېنل دغه امیر عبد الله ابن جوبیر او ده ورته وي چمنګ به ترغه پور غالیب یو چې تر سلطاس ځای نه پرېځه او خواځینه او دوی و چې ګدازو قتل چمنګ غالیب شو میدان فتح شو او ایا مونگا کمزوری شو ارسی چوشو اما ارغان رازی و وقی دختی خویا تاسو بگورده دیده نا نا خوزه نا برا کزیگه دا بورد اکیدو کن حقیق مقررت و بیارال کلچه جهان من دې رب جان بازه سره ناقواده کافرانو ملما تا بس خراب شو د جو تختیدونه جواب روانو من دې والي دې په تختیدل او سره چې مې غنان نه واستوي دې لپاره چې کافر کمزوري کوي نو تدې ولا غیرت ورکی چه سره کرستو کې نمون په ورزو کرش ازلمونه پور نه شوګنه ها نمون په ورزو و دی بو نغیرت ورکی اوار مخی کئی بے ناغذنان ایزان سر راوستی ویدی بو ترسو لبی ما بیوی او اواز بول ورکی دا آغی کافر سپل ایزان تا دا کلکیلتا کرده چه بس او چه را را نو بیا منخیو وی اواز نیم اقا ابو برا سرده دا کافر ایزان سرم ابو په میدان جنگ کی ناغی اگر خو او خو بلخوا ګرځې دی من رو بی رو بی او منډه ترړلې وی وروړې چرې وی اگر به رغبس وکي او خاط دې دلته سول بلخوا ډیره سخته موقام به ښه ا خراب ما ذکر دی چې وزنې مسئلے غره وله لا میدان کوشش مسلمانان ورپسیو او ما کي رستيو دغه شانتي هغه غنیمت مالټو ول پادشه په موقام باندې مسلمانان چې دغه نفریر شو یا ساري بسلال بتعقب کې نو دا <متحدث> ده کې چې چې د خلکو کتله دارينه چې را به توسو ميدان واغسته چې خبر اخلاص ده کافر بیا دا واغسته کېدو نه دي نو خپل کې اتفاق روان شه خلکو وین اکثريته چې رب ضرورت نه پادشاه نبی له ځانځکه مقصد <متحدث> او قاغو شکنه او امیر وتوجنه نبی له سلام دا ټاکید کړي چې مطلب دار چې خو ده بنره دي زينه نصیحت استهاد استهاد د اختلاف جوړ شو نو هغه نور که ساندونه غوړاکو چې به مونږه څه وخت نه ځای کوه الته کار دی دا غني متنه راځه مکول له دا ځخمیان دي کنه ډیره خبره دي امیر او چې ځوونه شم خو زه ما هو نبي عليه السلام کوم الفاظ بس اني تاړه لرم نو هغه پاتشو یو لستانو سره پاتشو او نور را کوس چې په دې خوراله په مالګ نعمت ورلو دا خدمت شو روک. اغه جماعت مسلمان او تخته دل نو خالد بن ولید چې د جان ډیر ماهر او هغه وخت کې لا خالد رضی الله عنه نو جوړ شو ان ایمان نه راوړل خالد بن ولید اوله کېدو دونی مو سوقه کسان نه ځان سره کړو په دې غټ راوړل دل. دي دل دلته کې عبد الله ابن سره د ملګرو باندې سخت مقابله وکړه خو چرته لردولستانه او چرته دو مو سوقه کسان نو دونی مو سوقه کسان هغه و ندرول او خپل ځان یې به کې قربان کړو كله کې د شو شیطان څخه شا خالد بن ولید ولې چرواوله ده او د دې غالیفه مسلمانانو د شاهده طرف نوارغه په میدان نو اخوا مسلمانان یو خوا کافرو پسيو بل خوا بغنیمت کيو او د دې غالیفه دي په سر ور نو دمره خون ریز حالتو چې خوا خو او یا تنه شهدا شو نو مسلمانانو او بلخوا کوم کافر تختې دل ناغي جوبن پوش ناغي را واپس شو ا د شان په دیونو مسلمانان میوس کې راګیر شو دا اډیره سخته مقواه او سخت میدان جوړ شو مسلمانان ټولته تربت تر شو غنځ منصبات خراب شو منسوک بلخوا او دې یوتنو یو تنو ابن قميه هغه وګټره گذار کړند نو ويل سلام اغاخ به نب... شهید شو دا دغه گزارو لګیدو ا بیا خورا تنور دایره را ده شنه ویله سلام قتلوم خو بن عمر رضی الله را اخته شو د اسلام جندوم او سروه وا او مدافعات یو صح زخملو نبی له سلام را پرې وځ او به وشه په دغه دوران کې او شیطان आवाज وکړه الا ان محمد قد قتل وره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل کریشه شهید کړي او چې دا आवाज خورش او پروپاګاندا نو بس د مسلمانانو همت جواب ورک او د اړېغه حوصله خراب شوه زه په دې څوک دغه شانتپاتي شو لکه ان طرق ور دي دي اډیر ناپوهه کمزوري ته تاریخ وی بس سو د ابو سفیان سره خبره کوي چې امن ته اخلاص کوو خبره اخلاص سره اچھا او جنازې اسلام اسلام خبرونه هغه ملړه دا خبره شوره وي سخت مقوام مسلمانان او خواب الخاصوب منده والی نبی علیہ الصلاة و السلام چه پوشک راقی او اوازی ہو کہ چه اے مسلمانانو الیئی عباد الله وانا رسول الله اید ایدع اللہ بن جانو مات کار پریز او خواب الخواب منده واحی او زدع اللہ رسول ما حق راشه چې کاب بین مالک او قتل نبی علیہ السلام اوپے جندر بس اقف تیض اواز سرا چققلی چنانچ نبی علیہ السلام جو اندیر او دا د ډیرش مسلمانانو دی وي د بل راجم شو پاغه موقع او هغه سختي حمله جره غابره کوي نو هغه پښتوکړي په دغه دوران کې دانس بنه مالک رضی الله عنه خپل ترو انس بن نظر هغه مسلمانانو ته چې خلقو کنابیله مقتول شو نو دا رب خللې مقتول کنه اجنبیله سلام سره پارځون دیو لا غدل خوښتا کنه او بل دا جنبی اسلام د جون نرست و تازه سلجوندیه، وسته گوره چه اگه با کمسیز بانده با اخبر زن قربان که، رشاد زن قربانه وی او دیو ویجور شوروی اکلاه نبس لکی یاو داد زی پده دا لاشون الوستل آخر چې شهید شه داغه مقاو اخر پا دی موقع, موقع که ابو تلحا تلحا قطاده بن نعمان او سعد بن نبی وقاس شکم باها دریخ کاره کردن اگه اسلام پا نخشکره رخ کارده چاري کمزان قربان کړو نبی بي السلام دهي بازل تبارا نو دي سره مسلمانان رايو ديشو او بیا بي السلام پزاي کړو نزن ولا جون تر او زبته ولا پزاي کړو نو بس چشو ريو کړو نو غستل استل كبير بمخ نو بس بي تر حمرا ولا صد پوريږي بیا تعقبو کو بيږي بشانو كت ليديرمزل بمخ واست خدا دې را سخت مو کو نو په دې دوران کې د دمرہ مؤمنان شهادار شو, شو او روینه ته وښلا د مسلمانانو او بس دا الله ته منزور وا او دا ټول د دیوجي چې د پیغمبر پاک یو حکم نه منل یو سنت د نبی پاک د شنه نقصان به جوړ شي نو قران ته دا ځای چته بځل کې د پیغمبر د سنت او قدار او نو په هغه دوران کې دایه اتونه راغلو فما محمد الا رسول نبي محمد مگر يا رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم داو يا پیغمبر دي قضا خالد ميل قبل الرسول يقين ترشيدي مختدنا پیغمبران دي نپاري تكليفنا راغلي وسختي راغلي ولدا زغبدن پري دهكنه کله نبی له سلام و, و پادشا او صحابه ټول عمر لهلام هوترا ويست چې چا وې چا گو پادشا وي نو سربات وه اي نو گورا پا دقا دوران که ابو بکر ردلنان حرابی انا بیل سلام اخول کو او بیا ادره دنو خلکو تیوی چه خلقو پا تاسو که چې سوک در محمد عبادت کی نو آغا وفات ته او سوک چه در رب در محمد عبادت کی نو آغا امیشت جوان دیره پا آغا فانان رازی آیاتو دا آیاتو نیووی او بیای دسورت زمر آیاتوی انکا میتون و انہم چداغه برآزی چتاه زدان شه برداش کوله نو څنګه زمون یقین دب ها ملاقات کو چکلغه تفصیلی تقریرو کن خلق بالکل تازه شو علایات مطلب پوښ او یاد سمزهن دراګه چوه دریشه مونږ سره کو اويام ډیر خفقان او پریشانی وا د پاګه دوران کې دایات نه حکمت پکې یوداره چې قران قد خلت من قبله الرسول الرسل تیر شي وی او خلته او خلا دته چداغه شانته لار شيودې پرې دې رخصت شي ها نو سره او داوي چې ورته ټول پیغمبرانو په پښېوي نبي اخو برسال الله والسلام په پښېوي داګه خلعت وي قران نه د خلعت دامت معنا پهلنې هغه سره دې پرې کې نړۍ نه تلي دې اسمان نه تا بیا برا د اوفات نو مینه بچ کېږي غوس نه دي او په نوې قرات دې پاګه خلق شي او فات کایلي اول ک چر شو ماښ او باعث او کوतेला یا قتل کړی نو وی او باعث مخکې د په قتل زګه چې بس دا خو دا غو په جون کې لیکل وراته کنه چې وی او باعث کېږي نه مخکې غا قتل خبره وروسته وکړه نو کدا شو ان کلا بتو علی عاقبکم تعذبا او لبا خپل کندو باندي دین بپرې دې و میاں کلي رال عاقبای اه سوک چې وری دا په کندو باندي فليه ضر الله شيئا چاری بازر ورنکی دا اللہ دین در ازارا و سیجد اللہ و شاکرین ازر دا جو بدل بور که اللہ اکلک و خلق و لرا صبرناک و ثابت قدم و لرا تابدار و لرا و ما کان لی نفسن انا دی پی اختیار دی نفس کی ندی پی اختیار دی و نفس کی انتا مودا جاغا ملشی الا با اذن اللہ بگر پا حکم دا اللہ دا نفس را جاغا دی ملشی بلکی دا اللہ پا حکم باندی باغا باندی مارگراجی دا لکلی نیتا دارو لکل اللہ کرده معجلن نیتای دا مقرر پاقی بانده ورچا بانده مرگ راځي که دا مرگ پسته اونو او یو سڑی باغې کې اولی رولی او الله نی لکلی او آغا نشملکیده او چه اللہ لکلی کنه نو که او بنده ار قسم محبوظ دیکی او پاقا با مرگ رازنی شبچکیده و من یوری دا اغسو چې راده کئی ثواب الدنیا بدل دنیا نؤته منها ورکو م من دل راغینا ومن یرید آغاز اراده کی ثواب الاخرته بدل الاخرت نؤته منها لمن ورکو دل راغینا وصن اجر الشاکرین اجر دج بدل بورکو شکر گزار ولرا فتا به داری وکلا کنه نو اشاره غ خلق ده چتا دنیا پات او غنیمت اوملی دا نارام صبر نکراوته کنه ته تاسو د نړۍ په سيزمانه نظر او په اخرات چې چا دغه کار کړو نه غي ادا وي څه دنیا وړ نه ایله ورکاو او چې چا په زينو پرې ثابت قدم پاتشو نه غي د ارستوې شوی الله عالم او تسجیه ذکر کې او مثال د مخ کې خلقو چې وا د تاسو خو نه چې پتا و تکلیف را لري بلکې ډېر خلق تیر شوه د حق پرستو دا پیغمبرانو سره داغي تاریخ وګوره واګه ايم من نبي او ډیر د پیغمبرانو نه قاد لمعه جنگیدل او دا سره نه داغه په ملګرتیا کې رب یو نکثیر دا رب باندې اندېره رب یو الله واله دا الله باندې هغه jihad کوله فما وهنو نو کوم څه لري شي لم ما اصابهم ودې داګه تکلیف نه فی سبیل الله په لار د الله وما ما دعوا انکم ذوری شوو فما سستی نہ وکړي و ما دعوا اکم ذوری نہ وکړي و ملامت شوي دښمنتا دا, دا, دا خلق صفات قران ذکر کړي ګورا فما وهلو لما صابهم فی سبیل الله چې دا الله بلارګه د کم تکلیف را نو داغه د دا دا وجنا سوس نو دا, دا خبرې نه وکړي چې داغه نه دا پته لګید چې ردیو یاره د کم ذوری شو خبر ادا تللی وکړه پچا با او و ماذا وېبو نو کمزورې شي نو داسه حرکت او عمل نو کړې چې نه داغه نه پته لګې دا چې ردي کمزورې شو نه شو و مستکنو او د دښمن حکم هم نه منلې چې نه لازم یا جھنڈای چې تا کړو چې بسو او ملامت شې نو بلکه فاحس کاړې جنگې دل والله يحب الصابرين الا محبتي صبر نه کو سره وما كان قولهم انوا وناداغي الا ان قالوا ما قردا جيبي داغي فجنك دعا سوا ربنا اغفر لنا يا رب بغناو کې مونږ دا زنو بنا زمونږ د ګناوونو د غلطو پدېږي پوښیو کړه چې بجنګ کې تکلیف جوړيږي ظاهر شکل جوړېږي خلکو ګناي کنا نو هغه کې دیش زمونږ ګناي غلطي وخته وای سرا امرنا او معذيوګمو دا د زیاته زمونږ زمونږ پدې کارکه د جهاد بکارکه زمونږ زیاته شوي کنه سراب نه لا منتبخانو کې معذيو کې آیا زمونږ پدې کارکه زیاتهو کې نظامو تعداد شوا کې قوت شوا کې واسبت اقدامنا امزبوط کې قدمو زمونږ وانصرنا علی القوم الکافرین او غالب کې موږ بقام کافرانو ګوره صحیح مجاهدین نو تر اخره pore بداری به جهاد کې دا دعای چې الله بخنه راته کوي استغفار بوي او کنه دا په هر باندې کې چې دشت ته دشت هه دریا بین چوره همنه بحر غلمات می دوڑا دی ګوره همنه دا څنګه چلې صحرا غزارا سحراغ د مونږه غ دریا بم پر نه کو او د تیرو باغ دریا په مونږه اسلو ورو دان ګولو اخر دینده بارو جنگی دو او د څه تکلیف را دي په مونږه راځي په مسلمانانو دا ش دا ګلې نه مسلمانانو پا. هنا طلع جزيخ کار کول چاله من طبقه ناوکی اما غالب کی بقوم کافر فعادهم الله وصوارق لدید الله باکو ثواب دنیا بدلره دنیا شفتح واله ورقل غالب یکل وحسن ثواب الاخرہ او خيسته ثواب د اخرت او بدل ل اخرت والله يحب المحسنين الله محبت کې یعفان ګونکو سره انی عملو سره شکل په خود کې دا د قلب جوړ شو نګورا منافقان ته موقع په لاس ورله نه غي شور وکړه چې موږ دته جلېوالې چلو کو بار مزه ا دا تاویر چې موږ دا کومک له او په زوړ ځان مخرب وې نو زمو څوک مې نه وروړه نه خور مولا ببان سو کلموي زموږ چا منل دا وګورئ ته مليو تباہی وشو یا سړی اخو کبياله خیال پکارره دې کې ډېر نو قرانه هنه تواري خلق دیته تیاراو چې سبا بیا که مقید جهاد د دین اوزي ادافه اور نه لا تعنی وی د ساماتو نو قران وی مؤمنانو ته چې ګوره خیال کوي ها او کنه د ذی خلق خبرونه مننه یا ایه الذین امنو ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا کژره خبرونه مننه تاسو دا وګورئ چې کافراندي یردوک مال او عاقبکم واپس بکیتاسل لا پپندو تاسو یینه شاته راټه اولته پاوو فَتَنَ الْقَلْبُ خَاسِرِينَ وَخَبَرَ دَاسُ تَاوَانِيَانُو خَاسِرِينَ تَاوَانِيَان نما کا وے واره د دې خلکو خبرونه منه نقران مؤمنانو ته تنبيه وکړه او خبرداري ورکوچې زنهار د کاتره خبرونه منه ښا بللله هو مولاكم بلکې الله مددګار دې تاسو بل دا خبرونه منه حکم بلغه منه ښا او هو خير الناصرين او به تر دې مدد کوونکو ډېر بهترین مددګار انو لقی په قلوب دوینه کفر رعب وس و بچو مونږه پر ځلو نه کادرانو کې هباتاو یاره د دې تاسو باندې تکلیف راغی خدا په امتحان وکړه اودام در تخکارا کول چې د پیغمبر د سنت او سمره مقام دی دا جواب د هغه شبهه او چیر اوله خود کې تکلیف جوړ شو شکه سره نه ځارې جواب داو چې دا فرمانی شو ود پیغمبر نن شکست شکه ناراضي چې په فوج خلکو سنتونه باندې عملي هوجان سمره دې چې داږي او څنګه راځي چې هغه د انګريز بشان دي نو د سپه اتخاره شي او د الله په قدرتونو رائټینګ غوډل نو د پیغمبر سننه چې پېمال شي تاریخ خلکو بیا دا د جرم کوچ کې دې بوم او بل چې نظر بډیر وایلی شي پهاس بابو شي ها او په الله باندې په ایمان یقین نه په بدی یقین چې اټم دا وسو اټم را وسو ټول لاری نه یریږي مدازه خلکو بس مطلب دا چه دا اخو انتحانو سنو لقی او اسخو با مونگ رو بواجو دا کابرو پسو لکی اررعب حیبت او یالا بما اشراکو بالله په دیو جا چه دی شرک کرده اللہ سرا ما لم ينزل به سلطانا اگا چه ندی نزل کرده اللہ باغی وان نسا دلیل چکل میدان احد که دا خبر جول اشرا او مسلمانان را پاسدلو کابرواغ اصطلبا مخا نو مسلمانان مضبوط شو ثابت قدم شو او کافرچو ناغه هو سر پر پا و کر میدان سے بھاگے مې خدا څخه آزاد لاړو چې به پښان کتلو نو چې سمځل لاړو نو ابو سفیان بیا خیال وکړ او یوبل ته وې چالو کوي او کار نکوه غلډیو موکلا ګورا زخمیانو ستړيو او کارو پکې نو زر بده په اوزل به غمښون دا مونږ څه چالو کټه داسرالې اسړیا هو بیا وګورا تاغي دوبارته راځه نو دايره دیوغه جو سوابسکي کو تازه پتا تا چې بس خبره ولا ختم کو خدا خبره وا چې دومره په روب د اسلام او د حق غالب شو چې بس همت وونکلش اشه وونکې چې ځرا بیا واپس راش دا لاره وو چې دا ری پسونو کې بما اشرک باللہ ولي مشرکانو کنه ا مشرک سره چین دی خو د غیر الله عبادت کوي اگر الله ور کارزور حالت زاوات طالب والمطلوب مشریکم کمزور دی معبودم کمزور دی نو ده پر زلکه مخا مخا ہےبت او ير رازی او, او دا میویم دد غیبیخه دی بشر زورا ور نه دی به یریگی ان دوان دی دل کنه تو چې از رات لږه حسین ډون لږه بیا دا خو یار ای الله مسلمان لړی ور ورو ورکل افسوس داري چې ندو خپل ځانو په او گورا ده مسلمان سمر الوی روب ده سمر الوی شان ده <تصفح> تاکم تحزیمون و علی جنگی که نه دی بازی واقعات دستی وی د مسلمان ها ده حیبت و ده روب پا کافی رو بانده <تصفح> چه بیا ده کافی رو بلکل همت نه یوخو اقا روب چلا بیلی اسلام لالله ورکلو ناکو ده میاشتی پا مزلو چه یو میاش منزل با پاتی و چه با پیغمبر را پیدا با بیا ده ص چکادر او بادشاہانو دغه مل پارس چې عمر رضی الله عنه به اوریدو بصره پیدل با ډیر لوی هیبت او رب په دا الله مسلمان لا دا روور کړه دی ها چګور په هغه موخه کې چې قادر به ولید دل دي ندلات نبي ترا پریوت نبي به دومره نشو کولې چې هغه تر هغه وخت ته وخه او دغدا واښنو چې حضور بیا راوستي دمره او بل راغله پار زمانه کې کوم صحیح مجاهدینو غیر الله د اره برکره ار ربه او خاص کر بالغ کو چې د شرک پرستارانو هغ مشرکانو هغه شرک کو لم ينزل به يسلطان جل الله با د دلیل نوره ده کې فشل باندې دلیل نشته و ما وهم النار او زید دی اور دي و بي سماه الظالمين د ظالمانو ولقد صدقكم الله وعده جواب توسو اجمع تولى التقلب جورشو ويا تنن دشتاكلو الله توسر اخلا وعده يفتحونهم باذنني كلش تاسو قتلون لا غافران لا فهمداد وتحسونهم همم قتلونكني امبارهم قتلكم لا شنو ولا قرذلو حتى اذا فشلتم درديت تاسو كمزوري في الامر اور اختلاف ہو مگر امر دمیر کی پکڑ جہاد کے وعصیتم انا فرمانیوں مکلا من بعدما اراکم ما تحبون فضاغنا جوخ ول اللہ تا استا اغسو جتا سو محبت کاو استا سو خوش علیہ سیو چا فتحوا غلمتو وزد تو دا فتح مفصر ذکر کی وعصیتم چتا سو نو دینه فرمانه د وجنه انا ذاتم اختلاف رائے نو دغه اختلاف د وجنه فشلتم <تصفح> فشل رائے کمزوري رااله و د دې دینه ما تحبون شکل تاسو هغه څول دي چې خپل وکي مو سره محبت او جمال غنیمت او فتحوا او ورتللو میدان ته نو دا سبب اوغه د داعي سيان د دا امیر یو دغه خپل امیر چې پیغمبر تاسو ته مقرر کړلو او بل اغه مرجا بختله پیغمبر نو سینه نو دغه دیوژن اغتلال راغ خپلو کې نو اغتلال چې نو فشلته کمزوری راغله نو ګوردا کمزوریه څخه ناراضه ښا قصو کې چې داولې داډې ردل را ناراوانی مېن کوم ما یریدو د دنیا پتا سو کې سوګه راځي کوله د دنیا ومېن کوم ما یریدو د اخره اسو داسو چې راځي کوله د اخرته اداهات چرګنو اونی مسعود دلان چره دینه مخک زمو په لګیدانه راځلو چر مسلمانانوم کینه غریما السلامینه محبت ساتي او چایا تراگنو مون پوسټ دا ثم فرفقوم انوم بیوالو له تاسو د دینا لیابت لیا کوم چې ازمیه هوګه پتااسو یا تاسو چې کافر تاسو د مخینه تخته درز غلېدل او یا ناسافه کایه پلر شو نو تاسو د هغه د مخینه تخته ده ولا او یقینا الا معفکل رتاسو عفان نذ تخيال كوخ ولا قد عف عنكم واو لام القسم بداخله فقد وغف ماضي يقينا جلاده وماضي كده بس ديك نوره خبر النشاط هذيه وجه مفسرين وي تشذاك وي عمل نسبته لك جوغره ده كان شاكله هو هذا التيدلنا داخل ردي کار چوکو دیو خبرې جوړې کړې چې دا وګوره وتا دی داګه زاته نه ستې چې دی دمر نشي کولې کنه چې راګر شي د بارن راو دي د سړیانو چې پیاو خلکو باندې دمر انتہائی بمباریوسي او دمر زیاتی او سروشه د خپل د پرزونه نادی ته نو د دې باندې او بارسوک لګي آي ولدا غېبانه منحصر ده کنه جاري په حالت کې هغه زه تاسو نه لريتي چې لړ پددا دا یعسر غلاندي وبس کی ناغي وي وی له کومه تاوشي په او له کومه ور چي په څنګه ګورشه ولې موقع ته باندې پوری تحلیل شي سنجستا زه هند دا ځای غيم سوچ کیه کناځ غزان تباکول نه پکا موقع ته ګوري هغه دوله سلطان چې څنګه قربان کړو نو کې دیشد افغان هغه یمن مجاهدین عقیبان دغه دوله سو هغه نمونه پښکولانو ترى غير الشوه بكل وصلنا اقرب ولا كذا وده بندخ بالقله دايره دا كنا ترى غير كار ذو فضلين على المؤمنين الله مالك ذا فضل للمؤمنان إذ تسعيدونك للجتازوا غليدي مندم والي بالخوا ولا تلون اتاسن كتل رستو على أحد هيثوتا انت أحد احدن مرته منبر اغيوب يا منبر ثابت قدمه د نور جنګونو مقوکه <تصفح> نبی له سلام دا ثابت قدمي خو لري چې انه مو نو ټول صحابه رستو شو او نبی له سلام اسوار دنګاو ادب ان النبيو لا کذب زه پیغمبر دروغ نشته حضرت عبدالمطلب نسییم <تصفح> <تصفح> آیا صحابه رضی الله عنهم ابو الخا ابو سفیانو اس په نبی له سلام را رستو کو او غو ور دنګاجه پرېزه دمره বাহাদুর ایو دغه صبران از اصحاب وجکل بسخت جو رسلم محمد نبی در سلام شاد پناز داد پیغمبر قام حالات کی بک صدے یری आवाज شو خطرناک خبر ابو شہر ریاست دار اندر غری دشمن را غلی شک کی جو مگ سوزان تیارون نبی زان واپس رات چ دلم خیر خیر ترا دے دادا پیغمبر اوخا ظاهر اخلاق بدن تو برکت اللبس نرم بدن خستہ خبر نرم جبہ او دمر او شکل او دمر هيبه شکل خو خيستا خرووب زياده او په حاضريه زياده وا په بيغمبر دت आवाज کو او تاسو چې په आवाज اورید توبه دمر هيبه تم پاغي راغله دا د دې خبره خار دليله چې ګوره صحابه کار زو بیا هم بنديان خو ان دا دا خلکو ويا دمر زيته رسول چې توبه د دین اس به دخل کوه تاو کنه قادر به نه توي چې ته چیرې هغه کمزوري دي بنديان دي نه نه یي د د درجه وررسول یا دعووكم اپیغمبر را بللیتاسو بی اخراکم شاعتا رفتا شروز تراشه ایلی عباد الله فاتابا کم غمم بغم من نور سید تاستا غم دا پاسا تا غم نا یو معناتا دا چی او غم خودا دا چشکست راگی فتحل را او بلغم بکلادا راگی چنه نبي اسلام بارکی اوازو شو شیطان اوازو که ظالم دا زیات تر کار پده لاجکل سفورت مندکی که خوا نن دیو موږ امریکای سره لاجیکل سپورت کو نو تاج بجنګ دا کارو خو نیم جنگ پدې راټینږي جتا خلک هغه بیاسلی کې نه بلکې دا وته چې بای کار سامنے فتح روانه د همتو کې نو پدې ورایټینګي اګه تا دا زو خبرو کړه چریلې ډړو ورته نو بس بیان کی نو دا پروپاګاندا کوي نو دا ژو امغامو او ژو د پاسدا غمن ولوم غم چکم تکلیفو چکه سره راغلو دا راغې د پخ اسلام د شهادت आवाज شو پروپاګاندا اوسه نو صحابه چې دا خبره او نه تکلیپ بي غمی غمه بیا یې را ادره معنا به تر فاصابکم تاسو ته یاو را تاسو ته غمم بغم من بس بب بس بب غم یو غم په سبب د غم تاسو چې پیغمبر تام رسولیو بغم غم بي سبب د تا د پیغمبر کم غم او تکلیف ورسول کنه چې دا حکم umat کو نور دیو جللتا او سم تکلیف ورسول چي لګي حساس در سره وش لیکل هات همزه نو له بارځ تا غم جنشه الا ما فاتكم باغ سو چې تاسو نه پوچو دا کوم به خدا دګه ظاهر کې لګي فسوالدار هاتو چې د ازم رغمون په دندلو غمون رالو نو لیکل اتحزنوا سم له تاسو غم جنشه دمرغمونه دی بیا هم عفازره لقلق لك مخي خ ولا قدع عظامكم الا نط ما فيو كلا سلا لك هلا تظنون جازغام جنشه علام ما فاتكم ولا ما اصابكم هنا باغاز تاو ستار سيدلو باغا نو جازن فتاو راغم باتنشي بلكي الله اند الصحابه ومن نخيل صافخه ولا ده پیغمبر ملغيري كن نو داغي داغي ز خمو داغي داغي خapkan تا علاج وکړه جما پی وتا وکړه والله خبيرون بما تعملون الله خبردار دې تاسو په عملونو صحابه خو پیغمبرولې دو نه بس بیا په خپل زخم مخم نو بیا خو غیذته تاسو د ادم سو دا خرابشي خو غیذره تر چې پیغمبر بارک دې اوریدل کنه ثم انزل عليكم بیا الله څنګه تاسو هغه غم ختم کو بیا نه ځل کله الله تاسو باندې مې بعد د غم مين. پس د غم نه امنتا بی امن یې روان در باندې او لږ بیګمی روان یې غل نه عاتن چې و د خوبو یغش طائفاتن منګم چې را پټولې یو ډله ستاسو نه او بسین هم کیو صحابهوی چې بس په مونږ باندې جيبه حالت جوړشه کنه چې ګورم یو خوا دغه حالت کنه د جنگ ابلغه په مونږ باندې خوبره لږ یو صحابینا غالبا دغه ابو طلحه چداغوې دمانه سودل تور پرې وته ازربایجان راغستا خوب خبره باندې راغله او چې به وښه مونته وا یا کشاطائفه تمکم چې اورډه نه پټه کړو وا مینه پاغي باندې ما دا جکم خالص مؤمنانو اپځه باندې پاتون پاغي دا حالت هغه کم جما منافقانو توبه عليه که په موږ وګولې چې لنهم په خبره راځه اګه دا زيابت کوله او دا او وطائفه او بلډله قد اهمتهم ان فظم یقینن فکر من کلو دی لاره خپل ځان زاننه نه په پیغمبر سره کارو نه په دین سره کارو نه په اسلام سره کارو نه په مؤمنانو خبر او دی وی د خپل ځان غنده نفسي نفسي چغه واله ادازه هه بذكر اغلو خوبه کیله تاورت امو منانو هغه پیغام ځان غدله کله پر اوتا کله به راغستا ولګیاو دا خوب چې پراره کنا نو دا علامه دی وچو اس با بیداری گئی خوب پسی بیا سی بیداری نو یقیناً چه دا خوب تیرواتا او بیدار شو نو دا سی بیدار شو بیا کافر پا ما خاغستیو اگه بیا دیتا نسا ملتشاہ تا کوریخا او کانا نو خوب گوری علامه او بشارتی دا بیداری نو دی وچو دوی مفصل مانان تا سبق دے تعلیم دے شیا خلقو تاسو خزمری خودے لقوان تا بیدار تاسو او کافر کوشش دا کی چې تا سوده دو ساته ودو وسه چې غوړی خیال کوي به کدی راويخ شو نبی ابو محمد خرابای نو مسلمانان نن په قابلیت کې ساتلی دي کله یو کار کوي کله بل کار کوي او دې ساتلی دي وخی گنه کله کدی بيدار شو نبی ادي ځانید واپس کړي معلومه خبره دي بیا مخا مقدوز دشمن پټین کوو دشمن پتور ورځي پروا نه کوي خدا خبره ده جهو برر کوي ها پوهه کیږي ډیر خوب ډیر وکه امن اکثر الروقاده حرم المراده چې خوب ډیر کنه د مراد نه محروم شي تن مسلمانان ډیر خوب کوي کا که ما زه وخی نده دل... یاره زمځله غټوګه او که ما خوب کومه ها که چې ته د کار وخی ندی بوي یاره زمځله غدشما هغه زمیدار چې بچکچ ماته म्हणजे هغه یاره زمځله لګډړه وا مې ما په زدان ناراضي زاده کړه یادی کنه کار یادی دې ما په زدان نوخاله چه درمان ده سكار وته جوړش دل به خوب ور از او گني ور دنم دي بس ناراض چه پريو دي نو يک نن چه مسلمان روبنا كون ده هيمات نا كون ده خودا خبر چه ده بيدار شي بشر چه ده, ده چه بيدار شي ها اوغ شاعر ویلو چه سړيا دي پهسويږي غرل غرل خوب پساس کې ابو لار شي ايار زم ما په سين ده او کو بيدار نشو نو غړو نوم را و او جزاځي که به په وله نبا سره اشنا پروت ته نو لاوبه بایټی کنه هغه په ډار نه ولی دا هغه وخت چې هغه له خبرغه نه د علاج دغه پریشان او به شاعت د بیدار چوس بیدار شیخا نعاقم هغه زمینی او بلډاله چونه هغه خپل فکر کيو يظنون بالله گمانه کوي او الله باندې غیر الحق ناجائز ظن الجاهليه گمان د جاهليته تو وي چې موږ په کوم ګناکه کړی کو آیا سوریا نموت چاوي چې موږ پکړي زموخه لږه بغاټه دواله موږ چاوي چره ده اغه نور خدغه لريلاړو کزا نه خپه کو کار زه وګړو خدعو په میدان لا نو موږ چاوي چره ده دا او فسرین وچ سکسان په گداشه پاتشي او خرمنا بقان دی پهملکه څو غوړ کړل چې دا اندازه سړیا چې له کاره بازارې خوانډو کو چې به تکلیف را دار سمېلو شي جوړې خو به ډکه ورو کړه زه غوڵ نو به کور دروړل نو چې زه ندی په کې پاتې شوم ندی کومه ان کاخه خاص دا هم منافقانو چې په دې هغه خوبم نه راته بي فکرېم نه راتلا زمو مسلمانانو دې کرامت تا وګوره چې ميدان په موقع ميدان کې نه د جګ په موقع کې پاغي باندې خوب راتلل نن خو حبت معموله hebat پيراشيار يرهي سکرانو انتهوس او بیا ان ټولل په هوګلرهاته بیا چته خوبی او کرامت د دا مؤمنانو داله خط ميدان جنګ کې چپاغي خوبره دي بس تبوي دي زفام ګولې واچولې او بالکل به فکر ابه ترابت بره وتا بیا بیا راواز واستا خو همت نه بېلو دا راځي دا کله چې تاریخ لیکي د بغداد دلوی جنګ تیر شېو دي په هغه کې یو موقعده سو چې عربي اغا جنالالدین مشهور چې کم ده چاری کلا صح جنگو کوه دغه ظالم جنگز خان سره هغه کې یو موقعده سو دا زی له کراستو هغه هم څه کم نو ځکه کلا هغه شکهسته خور یا یو پلاسو نو مسلمانان لا ګړوډ او خطرناک موقع ځکه خو لاغه ظالمانو نور له کرو مزل کې نو دا کې مسلمانانو قتل چې غجر نه شو چې وکټل ناخوا ته یو ګټ مان نیو دو ناګه مجاهد راغې باہر مین یوسف اګه خو زه ویښګه چې داسکه مېرالمؤمنین ویښه ناګه لګو کارې دو ولیدو تېوی دغره تاسو خبرې چې دشمن لا اګه د لګ مزل کې پروت دی ناګه اس یو اونګارلې دېر دوه سینا اویوله زنیم خبر چې ما د دشمن نه معلوم چې ته ماته و تاسو سم مې اغه مثال دې مضبوط غاټو مسلمانانو کې روښتو انداز خلک راځلې دا هغه صحاده خو پریزه د ویجوده مرتبه وا خوښتو خلکو کې چې یقینن دا به دغه دنده دا وړه ده د رغ اود جلالی او بیکر دي دا هغه ولزنی خبره هغه جهاد سره جمع تعلق و نزان به په خپل معلومات به وتا ناغه ودو هغه ته پریمه چې له کوانته میرا مزغه دمشې چې له خو بوک نجيبه همتونو دې مسلمانانو چې بده ندي کنه په داز وخت کې بیاغي خوکه يو پرګالي به راځي دا داغه وخت نه روانه خبره چلونبه مثال په اوحد کې نو جاهلانو دا ګمان کوپاله باندې يقولون هاي واي حلنا من الامر من شيء آیا ستر زموند په اړه فیصله نه اختيار که زمونږه اختيار وي کنه نمون براتلو يودا يا که زمونږه اختيار وي نموند ویله جمعوزه حکم ده قل ان الامر كله لله و اياذا يقينا فيصلته الا الله سره ده فرض الله ده خدك چاره ورکل ما دوتو ذاري كارم نو ده الله طرفه فنشه بيده يغفون في انفسهم فرساد دي په خپل ځنونه کې ما لاي عبودون له اغه سوچ نه ښکار کوي تا تا منافقا خبره چې کومه حل لنا من الامر من شي نو داغي او مطلب خجوړې ده چا بد نه وي او دې کې نیت خراب دي زړه کې بل خبره کوي یقولون دی, دی لو کان لنا من الامر شیون که چېرې زمونږه پاره د فیصله نه اختیاره ما کول نه ها هنا موږ نو قتل شو دازې کې دا سرت چرش بل چې خپل رونه یادو چې د دې قتل شو کنه پد رنګو ځکه خپل خو دې پمړونه خبره نه کولی خدامونږه چې وي قتل شو زمونږه خپل دا رونه قتل شو دې ځکه دا چل بکې ده تر موږ چا منلې قل لو كنتم اعطاك و رويتاسو في بيوتكم بخفلوا كورنوكي لبرزا الذين نخامخارا وطبوا آقصان كتبا عليهم القتلو شفرس کرشو باغيبان القتل وقتل ادل الى مضاجعهم اخفلوا سيوندقوا سيدوتا باشكي دينشو اخا كو كورناسو نربرتان شورا من تبا دوال ميدان تبريزان الارصاب دعوناو اعدادا اللالي كل افرقيكي وليا بدل الله ما في صدوركم اجزمي هو گلہ بابا سو جستا سو پس نو کی دی ولی محصا اج ما بھی قلوب گم اج استاد بظڑ نو کیری ایمان دل خالص, دل خالص در باندھیو کی ہاں چستا بڑ کے سر پر ا دی او صبر ہیمتے دسنو ان الذين تولوا منكم یقینا اخلق جو علیدی استاد فن یومل تقال جمعانی تاغرت مقام مخشوع دوار علی ناغي واستشيو کنه يا اراده کړو چې موږ واپس کې غونشي کوله انما فضلهم الشيطان يقينا خيول <سؤال> دي له شيطان ببعض ما کسبوا فبعض اغاصو چې دي کړو چې خلاف ده پیغمبر د حکم ولا قد عفا الله عنهم او یقینا قسم دي چې ما فکر دي الله ديتا ان الله غفور حليم يقينا الله دخن کې صبر ناک دي شان زه احبا وګره کړه داغي بارکه چکه ما غل دي دي شو او قران اغه الفاظ ذکر کی چاغه د انبیاء باره کې هم الشیطان ویلو تدنت وی انما سدلهم الشیطان تفرید صحابه ګونه شویل نو د دې وجهه پیغمبر تم نس بهت کړو کنه چې د ادم علی السلام نو ګونه شویل ها شیطان خو ویلو یاره چې اوساله او خوته په خاطر کې نو دي ګنانګار دي شي افاده یوسره د نو صحابه زیات نه زیات چې سکل دی نه قران غیث الله خص چې دا خو اړيبونه شوې چې احاده کړو او به اجتهاد کې خامقه د درځي چې به ورته یا غلطیو شي کو نه ولې پې نه بيام الله سو قرته به جماعت ما ذکر نه مخکوي ولا قد عاانكم دلته وی ولا قد عف قسم د جلاله تما ذکر نو بس کنه چې تارشان کلم راغستره په صحابه بس دگیایې ستاره کتاب دې نه نشي چته صحابه په بدر د ندی کړه یا په پیغمبرانو څخه ډېر مجرم دی هغه څلې خچداري کلي وکړه ا صاحبو ته نسبته کو قرآن به نیویل نو چې قرآن څو څو ځله وای الله څه करतوي چې مافي مو قسم چې ماف کړي و او څلې د دین په د ماف کړي دا څلې لایق د ماف نه دی دا ګمره د ماف دی چې دې هغه زور لګی او خپل غلطه مدار ثابتې په غلطو دلایلو سره کوي <تصفيق> قرآن دلیل نراخلی دا رد پا غی ظالمانو چې صحابه و پسه بد رد لکی اگه که مدودی سیب دی و کبل سیب دی خونا قرآن و مجید خو قانونی اخری کنه تولی دازلی کل که اخیر تالی بکی کم پیدا دا او دی خوابی دی اسلام جڑه غوصه کنه چه خلق بس صحابه و بدوی چه دا غی بدوی با دستشو کاغی دا جی هادو نه نکولی ننن تا قرآن رو رس اتاته هاجیس راتله او اتاته بردين نخشر راتل دمر تاریخ برته موجود دا خو غي قرباني کړی دا او دا غي قرباني رنگ دي چنن مسلمان په اسلام باندې ثابت قدم دی او دین و ته معلوم دی کنه کدا نه ویني دین منورا غلي دا خو بلداز دا را رسیدلی دا خو د تورې پوسوکا او د ویله په ډندوق را رسیدلی او دا په زخمې خو خو باندې را رسیدلی د سره په اخلاص باندې راغلی تتن نارې په سلګيایې اولې کلکه аба ذر دیو نه پووه نه لا مافي كون کړي او صبر ناک دي يا ايو الذين امنوا ايمانوا لا تكونوا كالذين كفروا مكيږي په شان داږي کسانو چې کافر دي وقالو او ايلي اخوانين ببالد خپل ورونوږي اذا بربو فل ارض كلي شغي سفر کي بزمه کاکي هجرت کي او كانو غصن يا دي غذا کي اونکي غصن قاضي غاز چې غذا کي اونکي ده پلار کي لو كانوا عندنا جربيه اغيزه منصر انايت اللي ميدان ما ما تو وما قتلوا نبومل شيوي انبو قتل شيوي فر اذا خبركي ها الله ذلك حسره دا خبر اي افسوس في قلوبهم بذور د ديکي دا بردي راډي راسنه خبره شو ټول شو زمون غ خلق و زمانگ لے نمو قواتے چمزے. او غیلاړ زمونږه نه معنی نه لمو قوتوي چمزه او بلدا چتا سو غره دي په شان خبرونه کی چدا تاسو بلګه حسرت پاتې شي الله یحي او یمیت الله جون ذکول کې همړ کول کې دارا وسه پاتې الله بما ده عملونا بصیر الله تاسو په عمل لمان دي ذکرې ترقيباتي مؤمنانو ته پالا جهاد ته تیار شي او افسوسونه کې ولا ينقتل دم اجردا ذو قتل قليل شويه في سبيل الله بل ارضالناكي او موتتم يا امرشوي ولا خبرتلي شي كان لا مغفراتهم من الله نخامخ بخنا بخن الطرفالانا ورحمه الله ارحموا خير من ما يجمعون وغري داغسنا ديرا جمعك اكم خلق جهاد الدنيا را جمعك نردين دغ غورا قدام مرتبه هاشم شيخه بخنا اديغا نتيجه جنات اولابکه قتل له شهادت او ورپسې مارګ دي ځوانې په دې دي ولایم متوم ازګه قران داول ذکر کړي چې چرته سمون شي خپل مارګ او قتل دوم یا قتل کله شي هیڅ بارګ نشته لا اله الا الله ته شرون خذ الله ته تاسو غوڼه کولې شي پیغمبر ته او تعلیم دې چې د صحابه سلام الله علیه وکړه د دې شر دا ار د وجه نړیړ لوی نقصان جوړ شو خونه صحابدي مجاهدين دي خپل ځانونه مالونه قربان کړې دي اخلاص لري په او ستومان دي خپل کار نو ته بداسې کې چورې دي سره برا نرمي کې په विमा رحمت من الله لين ظالم فس فسب سبب دا رینوې رحمت در طرف د الله نرم شو دي تا کني ګوره ظاهر کې وګوره رځ نقصان شو نو کدا برڅو کې ماف کړی به